Засмоктало виром біля руїн Нижнього мосту, там, де на уламкові платформи купчились, витріщаючи очі, перелякані мудри полгітенівці. Згарячу очомим була метнулася вслід, повністю випустивши з поля зору волфів і нянюк, які безпомічно бовтилися просто під носом. Збагнувши, що молодого місця їй не виловити, вона кинулась до платформи перевалилась через кам'яний парапет і встигла схопити двох чи трьох задніх переляканих, коли вони кинулись ховатися у своєму тунелі. Хряснули кістки, жертви щезли у пащі. А потім ящірка ще й ривонула у тим, які спромоглись утекти, і від її затхлого подиху у тунелі упали мертвими ще кілько з-поміж тих останніх, що не встигли відбігти достатньо далеко. А в цей самий час біля будови мосту Князь побілілими губами намагався промовити слово «смерть». Волфи-гридні няньки все порозбігалось від нього подалі, бо вид князя був і справді страшний. Лишився один кирюха, котрий, притискаючи до грудей ще гарячу автоматичну зброю, дивився у слід величезній тварині, якої не брали кулі. Він вистріляв лише одного ріжка і зараз вийняв з кишені зліплені докупи два повних магазини, наміряючись вставити їх автомат замість використаного. Князь підійшов до нього, похитуючись, і не видів, що дивлячись кудись у простір, розширеними очима. — Це все, Кирюшо, все, все, — Володар сичав. Говорити на повен голос йому щось не дозволяло. Він спинився, почав прокашлюватись. Довго, натужно, аж до спазмів, прокашлявшись, князь сів на береговому піску, підтягнув коліна до підборіддя, опустив на них рудовато-лисіючу голову і завив. Кирюхо озирнувся вниз, вздовж ріки. Сіре громаддя з гарчанням вовтузилося над руїнами мосту. Кроків за кілька сот. Сонце зайшло у хмари. Все знову видавалося несправжнім, нереальним. Дурним, поганим сном, з якого не було змоги прокинутися. Князь сидів зовсім поряд і ввив усе тихіше і тихіше. Гриднів і Волфів не було поблизу видно. Няньки теж десь поділися. Кирюха впустив під ноги порожнього ріжка, приєднав здвоєного, наповненого і взявши автомати під пахву, переступив через скорченого князя та попрямував у бік головної площі. Ззаду долинало виття. Рики Ящерки, тупіт людських ніг і кінських копит. Відійшовши кроків з одвісті, озирнувся. Велетенський сірий тулуб перетинав ріку, з пащі задертої над водою голови долинало приглушене гарчання, подібне на потріск весняного грому. Із прибережних кущів боязко вистромлювалися голови переляканих гриднів. Ящерка перепливла, передчалапала русло. Завертаючи ліворуч у протоку між Трухан-Айлендом і Гідропа-Айлендом Невдовзі вона зникла з очей Та розкоти грому ще долинали з понад верхівок тополь Якими поросли обидва острови Дійшов додому, піднявся сходами, відчинив двері Слизько солодкуватий запах мертвого тіла зміцнів Наповнив увесь простір кімнати своїм відворотно привабливим парфумом Подумав, що спати в цій кімнаті він вже більше не зможе ніколи, сів на давно неметеній підлозі біля ліжка, в якому дотлівала Янка, а зі стукотом поклав біля себе зброю. Кальян тьмяно відблискував у напівтемряві, лежав і дивився в облуплену стелю. Недосотворений світ повільно доходив свого кінця. Зло, яке прийшло, зовсім і не було злом. Мо хіба є злом голодний звір? Він лише хоче їсти? Хіба є злом вітер, який посеред ріки чи озера перевертає вітрильного човна? А хіба є злом кам'яна брила, що, зірвавшись з вершини в ущелину, плющить і плюндрує, все живе і не живе на своєму шляху? А він не знав, скільки часу минуло, коли у двері постукали, несміливо так, ніби шкребучись, підвівся, обтрушуючись, пішов відчинити. За дверима стояв князь. Очі його почервоніли, обличчя осунулось,